Astrologos, glasul inimitale. la întâlnirea cu știința și religia. Gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Vom vorbi despre fapte aduse de știință ca dovezi în sprijinul evoluției. Părinte Grigorie, bine ați venit! Doamne ajută-ne! Tema zilei de astăzi este incitantă prin titlul ei și sunt nerăbdătoare să aud primele exemple. Mă gândesc însă că ar fi mai bine ca la fiecare să adăugați și ce are de zis teologia despre ele, căci acest lucru este neapărat necesar și să nu-l facem revenind într-o emisiune separată. Da, e bine, mă voi strădui să fac așa. În primul rând, aș spune că multe asemenea argumente indirecte, după ce le-a fost vădite și urezenia, întrucât puteau primi și explicații neevoluționiste acele fenomene, au fost aruncate peste bord chiar de evoluționiștii de ultimă generație și le au rămas citate în mod tradițional prin manuale mai recente numai de către unii autori depășiți de evenimente. Un asemenea exemplu de știință la care s-a încetat a se mai apela ca furnizoare de argumente evoluționiste este sistematică. Nici nu se putea altfel, pentru că ne aflăm în mod evident într-un cerc vicios. Se încearcă dovedirea evoluției, pornind de la aplicarea unui criteriu de clasificare care acceptă a priori evoluția. Principiul cladistic statuat de linee în Sistema Nature, publicată în 1735, se bazează pe asemănări și deosebiri morfofiziologice și se poate accepta fără discuții pentru a face ordine în lumea vie. Dar evoluționiștii au luat arborele taxonomic, drept arbore genealogic, ca și cum ar fi regulă că formele asemănătoare provin unele din altele sau au strămoși comuni, ceea ce evident că nu este adevărat. Și așa s-a renunțat la sistematică. S-a pus ceva în locul ei? Se încearcă alcătuirea unui arbore genealogic bazat pe existența unei substanțe chimice marker la specii înrudite chiar neasemănătoare fenotipic și depistarea ei să fie ca o urmă de trasare a ramificațiilor arborului genealogic. Un asemenea marker ar fi tipul de proteină din citocromul C prezent aproape în toată lumea vie. S-ar bulversa însă toată sistematica. De exemplu, galina aceele ar trebui să fie alături de șopârle și crocodili, nu de fazani și de potârnici, deși au în mod evident un strămoș mai apropiat cu acestea decât cu reptilele, chiar de-ar fi provenite din reptile, cum susțin evoluționiștii. Am înțeles. Nu concluzii coerente și s-a renunțat. Samuel. Yeah. trecem la altă știință, chemată în ajutor de evoluționiști. Altă știință care într-o vreme se părea că sprijină ideile evoluționiste este embriologia. În prezent, după ce Agassiz, un vechi adversar al lui Darwin, a dovedit atunci că Haeckel a trucat practic desenele prin care a lansat faimoasa lege biogenetică fundamentală, nimeni nu se mai compromite Amintind de embriologie. Se subînțelege că embrionii unor specii diferite, în dezvoltarea lor trec prin stadia asemănătoare, fără să însemne că speciile respective au provenit una din alta. Între timp, embriologia a furnizat, din potrivă, argumente zdrobitoare contra ideii evoluționiste, cum ar fi unele specii de pești care în dezvoltarea lor ontogenetică parcurg filogenia în sens invers evoluției, având mai întâi caractere de anfibian pe care apoi le pierd pentru a retrograda în pești. Normal că s-a renunțat și la embriologie. Altă știință la rând. O altă știință, la ale cărei servicii s-a renunțat complet, este anatomia comparată. Discursul anatomiei comparate a captivat la început. Existența unor organe pe care le-a numit omoloage pentru că au structură identică, dar formă diferită, pentru a exercita funcții diferite în medii diferite, a explicat-o printr-o evoluție divergentă a unui strămoș comun ajuns în medii diferite. Organele analoage, din potrivă, au formă identică, dar structură diferită și sunt descrise ca rod al evoluției convergente a unor strămoși diferiți ajunși de data aceasta în același mediu. Este interesant. Pare logic la prima vedere. Care sunt fisurile raționamentului? Raționamentul poate rămâne bun, dar pornind de la premise greșite, rămâne un sofism care duce la concluzii neadevărate. Între premize, se scapă din vedere că asemănările sunt numai cu privire la razele osoase, dar musculatura diferă și ca inserții, și chiar ca număr de mușchi. Apoi, chiar dacă planul de organizare al razelor osoase este identic, la membrele anterioare și la cele posterioare, nu se poate susține stupizenia, Că membrele posterioare provin din cele anterioare, sau invers. Îmi amintesc din școală faptul că anatomia comparată mai amintea de organe corelate și organe rudimentare. Din acestea a rămas ceva? Nimic. Multor organe ce păreau rudimentare li se au găsit între timp funcții actuale. Iar corelațiile nu sunt așa de exacte ca să-i lui Cuvier să spună: Dați-mi un dinte și vă reproduc întregul organism. Se credea că dintele indică tipul de hrănire și acesta descrie tubul digestiv care creionează la rândul sau alte organe până se face un portret robot al întregului organism. Numai că regula propusă este lovită de mari excepții. Se susținea că în legătură cu modul de hrănire erbivorele au un mod necesar un intestin subțire mai lung decât carnivorele. Dar focile au un intestin subțire de circa 80 de metri, iar cașalotul de 170 de metri, cu mult peste orice erbivor. Se vede că fiecare specie este așa cum a făcut-o Dumnezeu, nu așa cum o constrânge vreo nevoie de adaptare la modul de hrănire. Așa e. Să spunem adio și anatomiei comparate și să trecem la altă știință. Bine, adio! O altă știință care a dezamăgit așteptările evoluționiștilor este paleontologia. La ea încă nu s-a renunțat complet, pentru că referindu-se la lucruri dispărute, se poate ușor salva cu ipoteze noi, neverificabile, cel puțin pentru o vreme. Ea se află în strânsă legătură cu geologia, de la care a preluat principiul discutabil al uniformismului, promovat abuziv, de Hutton și Lyell, și rezumat în ideea că prezentul este cheia trecutului. Pornind de la această premiză uniformistă că pământul s-a modificat și în trecut cu viteza constatată în prezent, pământul a căpătat o vârstă de miliarde de ani care a fost împărțită de Holmes prin anul 1913, parcă, în eoni, ere perioade și epoci. Pornind de la vechimea atribuită unor fosile, în era paleozoică ar fi apărut în perioada Cambrianului, adică acum circa 500 milioane de ani, nevertebratele, urmate în perioada Silurianului, acum circa 400 milioane de ani, de pești. Apoi în perioada Permianului, acum circa 300 milioane de ani, de amfibieni. Reptilele au dominat timp de 100 milioane de ani în era mezozoică, între 250 și 150 de milioane de ani în urmă. În ultima 100 de milioane de ani, în era cenozoică, odată cu perioada terțiarului, au apărut mamiferele, iar în Quaternar, odată cu ultima epocă în care trăim, numită Holocen, a apărut omul. Dar ce legătură are, părinte Grigorie, uniformismul din geologie și paleontologie cu darvinismul? Îi furnizează anii de care are nevoie evoluția graduală din viziunea lui Darwin. Știu, este foarte controversată datarea rocilor în geologie. Puteți spune ceva în legătură cu acest aspect? Problema este foarte interesantă. Kastler a primit și un premiu Nobel pentru cercetări de acest fel, de aceea pe judecățile lui critice cu privire la eficiența procedelor mă voi baza în ce voi spune. Adică, el are și judecăți critice care ar putea strecurând el cu privire la asemenea estimări? Da, ca orice om serios nu se dă înapoi de la mărturisirea adevărului. În principiu, se folosesc izotopi radioactivi, adică atomi cu surplus de neutroni, de care scapă prin emisie de radiație într-un ritm măsurat ca timp de înjumătățire, propriu fiecărui izotop. Primul izotop folosit a fost carbonul 14, raportat la carbonul normal, carbon 12. Pentru evaluarea timpului scurs, se avansează următoarele ipoteze. 1. Organismele vii folosesc cei doi izotopi în proporția existentă în mediu, deși lumea vie dă numeroase exemple de folosire preferențială a precursorilor. 2. Această proporție s-a stabilizat deja, fiind aceeași atunci și acum, ceea ce se pare. Că nu este adevărat. Rata de formare fiind găsită și în prezent de 1,5 ori mai mare decât descompunerea, o dovadă că vârsta planetei este mai mică decât Z. 3. Rata emisiei radioactive a rămas constantă în acest interval. 4. Lipsa în acest interval a oricărei alte surse a elementului radioactiv dozat. Deși este puțin probabil că vor fi îndeplinite în tocmai aceste condiții, raționamentul procedural continuă astfel. Comparând concentrația de carbon 14 în roci sau fosile cu cea actuală, pe baza timpului de înjumătățire se evaluează timpul scurs. Cam la ce limite de timp se poate extrapola procedeul? Timpul de înjumătățire al izotopului carbon 14 este de 5.730 de ani, ceea ce nu îl recomandă, zic oamenii de știință, la durate mai mari de 30.000 de ani, adică foarte puțin, comparativ cu vârstele geologice ce urmează a fi estimate. Alți izotopi au, timp potrivă, timp de înjumătățire de miliarde de ani. Și bineînțeles că o aproximare oricât de mică este însoțită de erori de zeci și sute de milioane de ani. Există vreun exemplu confirmat de evaluare greșită? Mai multe chiar. Cel mai celebru l-a furnizat recent reputatul Institut Hawaiian de Geofizică. Fără să li se spună ce vor cerceta, li s-a oferit cercetătorilor o rocă provenită din solidificarea lavei unei erupții vulcanice din anul 1801, deci despre care se știa că are vârsta de circa 200 de ani. Și laboratorul, prin cea mai modernă metodă de datare actuală, adică dezintegrarea potasiu-argon, i-a dat vârsta de nici mai mult, nici mai puțin 3 miliarde de ani. Cum se explică erorile așa de mari? Fiecare cercetător dă parametrilor din premizele amintite valor conforme cu ipotezele sale. Ca urmare, orice rezultat este posibil și niciunul nu poate fi luat în serios. Cercetătorii onești citează nu numai vârsta estimată, ci și erorile de estimare, de regulă foarte mari. De exemplu, straturilor geologice, în care a fost găsită, de fapt, cum vom vedea mai târziu, contrafăcută, fosila numită Omul de Iava, li s-a estimat vârsta de 300.000 plus minus 300.000 de, de ani. Adică ar putea fi foarte bine și de ieri, dar ar putea fi foarte bine și de acum 600.000 de, de ani. <fie> trebuie să o încheiem. Dar fiindcă a venit vorba despre fosile, data viitoare, despre mult discutată lor dovadă în favoarea evoluției, vă propun să discutăm. Să fim sănătoși până data viitoare și mă voi pregăti cu ajutorul Dumnezeu să facem așa cum doriți. Întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela voia de la microfon și Daniel Trașcă de la Pupitrul Tehnic vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la radiologul.